Informe Especial. Entrevistes, reportatges i debats d'actualitat. Informe Especial. Un programa de Ràdio Porreig editat i presentat per Josep Genescà. Informe Especial. Per Josep Genescà. som aquesta música? És la música del tercer Festival Berguedà Folk. El Festival Berguedà Folk està més que consolidat i en la seva tercera edició a Curt ja té un programa preparat perquè tothom hi pugui participar. El festival començarà la nit del divendres 16 de setembre amb un concert de grup Trilla i Tafur, un dels grups més coneguts en tot l'entorn del foc. Però nosaltres volem parlar d'aquest festival, un festival que, com dèiem, ja està consolidat, un festival que, curt, porta a terme amb una ambició cada vegada més gran, i és que participaran... Gairebé 10 grups en, aquesta, en aquest festival Que durarà 3 dies a Porreig Per parlar de tot això Tenim nosaltres el director d'aquest festival En Ferran Vilà Bon dia Ferran Bon dia I a la Blanca I Isern Que és, la, és membre de, de CURT I responsable doncs, de, també d'algunes de, de les tasques importants d'aquest festival. Bon dia, Blanca. Hola, què tal? Comencem, doncs, parlant del festival. Un festival que, jo ja ho deia, és un festival consolidat, Ferran? Sí, sí, bueno, en principi ja és la tercera edició i hem tingut molt bona acollida aquests tres anys i pensem que, bueno, amb, la, amb el programa que tenim aquest any potser. Superar l'edició del festival vol dir que vosaltres us heu plantejat moltes coses entre, entre aquestes és portar més grups al festival com ha sigut això? Sí, bueno en principi volíem abarcar encara més gent que vingués més gent al festival perquè l'any passat va, era el segon any tampoc vam creixen en, en, en temps en dies i aquest any ja era créixer més en qualitat en qualitat musical, en qualitat de, dels talleristes, a de tot i bé, ens hem proposat això, que vingui molta més gent per la qualitat i per la, dels, tant dels músics com del ball En un moment en què sembla que tot s'estanca i a més a més que potser doncs, no hi ha massa euforismes eh, el festival sembla que, que et surt de mare Què ha passat aquí? Bueno. <ríe> que sudut. som molts que fem molt més esforç perquè part de les feines les farem els mateixos de l'organització i, i també doncs, eh, aguditzar la imaginació per, per ten, trobar maneres per tenir més ingressos sortejos, paneres doncs aquests dies de porreig tindrem mica de tot, tindrem violins acordions, flautes, guitarres elèctriques, bateries, violoncels bé, aquí tindrem gent vinguda a tot arreu ara aquest festival ha estat ja gairebé internacional per la presència de músics però també sembla que hi ha interès de, de gent de diferents països de venir, de, de venir a participar-hi uh, Sí, d'acord ja en, en principi aquest any hi ja, ja ha hagut gent Itàlia i França, sobretot aquests dos països que ja vindran a col·laborar al festival però no com a músics sinó com a participants les persones que han vist que el festival estava bé que tenia una bona programació i són gent que habitualment es mou en aquest món i ha decidit, bueno, de que, tal com se'n van a França els d'Itàlia ballà o se'n van a Portugal doncs que es a Catalunya i, bueno, algun portuguès potser també caurà els de Madrid també la comunitat de Madrid és bastant important també potser s'acostaran cap aquí vull dir que en principi la gent ha respost bastant bé des de fora de casa ara esperem els de casa els de casa sempre van tard, no? sí, bueno, és una costum catalana,. això Normalment, el de casa sempre, quan més a prop ho i més fàcil, sempre esperes l'últim moment. Bé, l'estructura del festival, eh, per un passa? Per on passa blanca l'estructura? Com estarà organitzat aquest festival? O, oh, Ferran? Um, Bé, bueno, seguim bastant el mateix, el mateix model que l'any passat. Tenim els matins i les tardes que seran de tallers, tallers de dansa, sobretot, en un 80%. Hi ha algun taller d'instrument tradicional, com a cordió o violí, i en aquest, en aquest cas també hem introduït el, el de Gloses, el de cant Improvisat que el faran el Carles Velda i després cap a la nit hi haurà els concerts sempre sí, funciona del mateix estil matí, matí tallers, tard tallers i, i vespre concert i sempre guardem aquell espai que, que fem com de com un, un obsequi diguéssim al poble de Borreig en què sempre fem unes mostres folklòriques i aquest any portarem a Copa Sant Jordi també per fer una, una ballada de sardanes amb algun petit ball buit sentista, també. I això serà a la plaça Nova? Sí, a la plaça Nova. La a la plaça ver? Nova. I um, bé, el, segons uh, hem pogut veure en el programa, tenim uh, el divendres, tenim tres grups, Trilla, Tafut i bueno, After Folk, no? En principi, no, bueno, principi l'After Folk és, és com a la Jam Session seria. No és més en grup, sinó que és, és escenari lliure. Sempre, sempre de programar-lo perquè eh, així saps que la gent, els músics que vinguin, mmm, hi ha llocs que quan van a algun festival i tenen un, un horari molt programat i molt tancat, i després el que passa és que no els diuen, aneu de plegar, no podeu tocar més. Però no, Que sapien que si algú porta un instrument i vol tocar i vol, no sé, fer una jam sessi amb els altres músics, que ho pot fer, que hi ha un espai reservat per ells, també. I això un serà? Això el mateix espai de, del concert, el pavelló petit. El pavelló petit. Mm. Eh, perquè aquest any heu canviat els escenaris? Sí, bueno, és que a porig aquest temps se sap que no, no saps mai si plouràs i no plouràs, i farà fred, si farà calor. i per, per amb salut havem decidit de fer-ho so de fer cobert al pavelló petit, perquè tal com estan les coses, val més amortitzar la inversió. I així també tot el, totes les activitats es faran al mateix espai, tant els tallers mm. com els concerts es faran al pavelló. Tot el pavelló petit o també el gran? El gran també. Agafem els dos pavellons pels tallers. En quant a la pista que teniu de l'institut, aquest any no hi fareu res a bueno, farem un, un taller, perquè hi ha un dia que s'ensolapen tres tallers a l'hora, al mateix, mateix horari... I, clar, per, per falta d'espais hem hagut d'agafar un tercer espai, que seria el, el gimnàs de l'institut, però que només seria en aquest cas, en el cas del dissabte a la tarda, diria. El dissabte a la tarda que seria el més, el més ple, diguem, no? Sí, seria el que hem, hem volgut introduir aquest, aquest, aquest horari de tallers per, per donar més oferta a, el, a la pedagogia de les danses. Què engloba, quin tipus de música engloba aquest bergadà folk? Bé, bueno, eh, podríem començar per divendres, sempre és el... són els grups de casa, els que serien els grups que no, estan, no, no tenen un compromís tan ferm amb el, amb el que seria el festival estrictament parlant, en què seria més a eh, calla tradicional i molt més pedagògic, i són grups de potser més innovació, neofolk com Tesuf i Trilla, que són dos dels grups que, bueno, que, que sonen en aquests moments i que estan, estan tibant força, i que normalment fan un, un folk general diguéssim eh, toquen el que es balla sempre qualsevol grup de folk i, i bueno, una mica amics amb creacions pròpies i, i amb bueno, molta inventiva i amb influències d'altres estils no? sí, sí, també aquest sí, asuf té bastant de balcànic també i coses, músiques yes. diverses Després... yes. Yes. i jazz i jazz també el dissabte aquests són aquests que, que escoltem, ara? Aquests són de Zul. Exactament, amb una gravació que es va fer, crec que a Manresa, sí. en l'any passat, a l'edició de la Mediterrània de l'any passat. Sí, que van guanyar el, el concurs Sons de la Mediterrània el l'any passat i, i ara estan gravant el disc, que presentaran a Porreig, segurament. Uh, parlàvem de Tafut, ara podem parlar de Trilla. Qui és Trilla? Uh, trilla, bueno, l'any passat vam veure un integrant del grup, que era l'Anaïs Falcó, que és una violinista molt important del mm, nostre país, i bueno, integren un acordió, un, un, el que seria un cajon, no sé si ho entén, en, no? doncs bueno, percussió, acordió i violí, serien, és un trio. Això seria el divendres i després, com dèiem, acabaria amb, amb tot aquest enrenou doncs, que li hem muntat, que se'n diu After Folk, que no se sap quina sorpresa sí, hi ha, bueno, after, no? L'After Folk seria com després del Folk i, que hi ha ja, pues, ja una jam-session. En la qual veurem potser l'actuació del Ferran, amb bueno, el Cordeo. No ho sé, ja ho veurem, Fa, el tinc una mica abandonat, però potser sí. Podria ser. Si no feina, sí. Podria ser. Passem el dissabte. Dissabte, ja comenceu a les 10 del matí mm. i aquí, què fem? Bueno, aquí comencem ja amb, amb tallers de dansa en si mal no recordo, hi han dos tallers eh, al, mateix, al mateix horari de dansa que pot, poden escollir la gent hi un taller un altre i a més a més hi ha un, un tercer espai que seria dedicat als instruments, que en aquest cas hi ha acordea diatònic que ja hem volgut fer aquest any dos nivells també un hi haurà la Cati Plana que és una, bueno, una gran de jo diria que és la, la més bona de Catalunya però, i no em quedo curt i, i també la Guida Sallarès que no és gens menys preable que és de, de Vic que molts coneixem perquè va venir l'any passat a tocar amb el grup La Lloca i bueno, era per, per aclar de completar aquest aquest, aquest aquest cicle de tallers un cicle de tallers que és previsible doncs, que s'hi apuntin bàsicament músics, no? gent que, que toquen l'acordeó. Sí, bé, bueno, amb els el instruments sí, so, segurament hi haurà gent que preferirà, no sé, per, es mirarà el plàning i dirà mira, jo prefereixo un cotxe d'aquests tallers de, de dansa, no m'interessen molt, el que faré és, no sé, faré algun instrument. Però aquest seria una varietat del festival, només una varietat del festival. L'any passat ja hi era aquest taller, aquest taller de música, també? Sí, de fet, hi vam, vam fer taller d'acordió diatònic, i em sembla, si no recordo malament, hi havia unes vuit persones que van assistir, vuit o nou persones. Vull dir que, deu pel primer dia, aquí al Berguedà, viscant algú va aixar de Berga, que no, no sabia ni que toqués l'acordió, algun metge o així, uh -huh. i vostre, molt bé. Aquest any hem introduït que hi ha dos nivells i amb algunes danses també hem fet un nivell avançat mm. perquè la gent que ja en sap doncs tinguin un altre al·licient no?, per seguir-ne aprenent. Bé, quines condicions han de tenir la gent que vulgui venir en aquesta, aquesta llet de dansa? O aquest, han de ser gent que ja, hagin, ja ho hagin fet? Eh, són, eh, o, o són gent que és a dir, que són són tallers per, per persones que s'inicien? Bueno, depèn, depèn de, la... de fet, ja, ja, com diu la Blanca hem, ficat, eh, hem posat uns asterisks al, al, en el programa en cada taller hi ha, hi ha una estrelleta o dues o tres depenent de, de la dificultat de cada taller en principi els tallers d'una estrelleta els pot fer tothom, els tallers de dues també, de fet és aproximat perquè després el, el tallarista eh, amb el grup que té davant pues es troba un, un, una barreja de nivells i ha de fer com un, un compèndium per fer un nivell mig perquè no s'aborreixin ni els que en saben ni, ni s'etavalin els que no en saben però bé, bueno, això jo no hi patiria gaire perquè els, els mestres que venen són molt bons i cada, i tots eh, es, es moldegen segons el, els alumnes que tenen Vaja, vaja que se, el, el mestre es posa al costat de l'alumne en aquest cas, no? Sí, sí, sí, sí si sí, no hi ha, no ha problema amb això en principi és una aproximació perquè, per exemple, hi han dos tallers que són de mateixes d'un ball de Mallorca i en el primer hem ficat dues estrelles però perquè ha, en si el ball és més difícil que, que una jota o el que sigui però en el segon taller de mateixes, com el, el que ve després hi hem ficat tres estrelles però simplement sí, perquè és com, seria com la progressió que si la gent ha fet el primer i l'ha agradat que pugui fer el segon i prendre alguna més que no sigui una repetició del, de la dansa del mateix taller i això seria el dissabte, que com deiem hi hauria um, gairebé eh uh, tres tallers al de matí, cinc tallers al de matí i eh uh, tres tallers a la tarda, seria això? Sí, sí, correcte. Aquests tallers de, de la tarda què, què serien? Bueno, aquesta lletra de la tarda em sembla que hi ha, hi ha algun d italià, hi ha algun d'iniciació també el Ball al Vall Folk. Iniciació al ballfolk Folk, mateixes, mm. i el segon nivell de Tarantella. El Tarantella que sembla que, és, que diu que hi ha una estrelleta i per tant deu, és per tothom. Sí, bueno... Sí, espera, perdona. Al matí hi ha Tamurriata, que és un tipus de dansa italiana, i a la tarda hi ha Tarantella, que és un altre tipus de dansa. Sí, un tipus de dansa. Sí. dansa. No, no, són tots, els dos són de nivell inicial. Després de la CIS veiem que hi ha una mostra folclòrica. Què és això? Sí, bueno, aquest any hem, ho hem renovat una mica això i com que, com que es diu Barre d'Afolc també havíem de fer una mica de mostra de, de lo que teníem a la comarca i hem pensat que estaria bé de que, vingui, de que vinguessin alguns alguns, no els bars, com ho diria això, agrupacions o... Sí, són grups Colles, eh, balles, sí. espontanis, que, que quasi bé cada poble del voltant en té un, algun grup que en alguna ocasió l'any fan danses tra tradicionals que s'han fet tota la vida i, mm. i se segueixen fent, i volem fer una mostra d'aquests valls. Del tipus cascabells o ball de bastons. I què seran? Em sembla que vindran de Serrateix, això la Blanca ho sap eh? sí, més. <laughs> Els de Casserres també, que hi ha un grup de cascabells i bastoners... I hem parlat amb d'altres grups que encara s'han d'acabar de confirmar. Sí, estan una mica oberts encara. Els de les sardanes de Porreig, també. Ah, això sí, la Colla de Joventut Sardinista, com es diu? Sí, la, la Colla de Joventut Sardinista. Joventut Sardinista, sí. També faran una mostra de sardanes, d'una sardana, per, per veure... Hi ha molta gent que ve de fora, lo que dèiem abans, gent que ve d'Itàlia o de França, i no hem vist mai com es balla una sardana, potser bé, bueno, ben ballada diguéssim no? perquè allò no en sé gaire però perquè ho vegin I, i amb la cobla Sant Jordi ciutat de Barcelona és una cobla estrella que, sí, ja. que bé que déu-n'hi-do eh? déu-n'hi-do eh? Déu sí, de... que li doneu al festival eh? déu-n'hi-do uh, bé, això seria el dissabte després hi ha sopar i bé, després comencen els concerts que començaria molt... hi ha tres blocs diferents, també. Hi ha primer que sigui sí, els mallorquins, que són els rebel·lers. Aquests són, bueno, són gent de Mallorca que fa molts anys que toquen i, i són molt, molt tradicionals. Vull, han recuperat danses de Mallorca, de, de la gent gran. Vull dir, s'han uh, interessat molt per la dansa de, de Mallorca i de bueno, totes les zones de Mallorca. Escoltem-nos una mica... Tot i que això és un bolero, eh? mm. ells em sembla que vindran a fer fojotes aquesta vegada, no? Bé, bueno, toquen mica de tot. Toquen jotes, boleros, fandangos i mateixes. I després, què més tenim? Després dels rebel·lers, després venien al grup Balogat, jo és un grup així que ve de, Mar de Marsella, en sembla, o... Bé, al sud de França, el que seria l'antiga Catalunya Nord, i el que fan és un folk base que el pot ballar tothom, són els que han ballat sempre a la plaça, però amb un toc de, de swing, perquè és un grup de corda, i tenen un sol molt característic. Mm, I per acabar la nit, bueno, ho tindríem a l'Espila Gaudriol, és un altre grup, que és Occità, que també ve del... De fet, es coneixen tots els músics d'allà del sud de França i són dos, dos grups molt, molt avinguts. I passem al diumenge. Diumenge potser és més popular? Mm, sí, bé, bueno, diumenge és com més... Eh, volem recuperar també l'altra part que ens faltava, que fins al... El... el que havíem fet dissabte i divendres era només música i dansa i el diumenge recuperaríem l'altra part, el que faltaria per fer les tres branques, que seria el cant, el cant tradicional. En aquest cas, improvisat, que faria el Carles Velda, juntament amb, bueno, a part de fer el tèixer d'instruments, que seria la de tradicional de l'Anaïs Falcó. Això seria el de matí. Sí. Després, dinar? Uh, sí, un dinar que, bueno, farem, farem un dinar amb, amb l'entitat i això... Bueno, moment, el diumenge al matí també hi ha tallers de dansa, eh? Sí, sí, també, de... també. De Pitzica, Poetú i Jota de Llevant. déu nhi I això, eh, entraríem eh, amb, amb danses d'aquí, danses d'on? Mm, bueno, és que el Poetú és, és difícil d'explicar, ni tan sols jo sé on exactament empara, però és, és una zona de França, de l'interior de França. Està cap al costat, no sé si està per l'Ubernia o jo no sé què, que podem escoltar una mostra d'aquest tema és una de les mostres doncs, que dels grups que podrem escoltar i que ens porta doncs, a, a ballar en aquest tercer festival Berguedà Folc, que avui estem comentant amb la Blanca Ixern i amb el Ferran Vilà eh, organitzadors d'aquest festival Berguedà Folc bé, eh, anem ja gairebé al que és la recta final i ens trobem amb eh, més coses, que més ens trobem Blanca o Ferran Què més tenim bueno, um, després del dinar tenim un hem acabat amb el dinar sembla, recordo tenim un, un espectacle sobre taula que l'any passat si recordem eren les majorades de la nit, ho vam fer tres o 4 noies eren em sembla que eren quatre sí molt eixerides que feien com, bueno, cantaven a la, a la verge de no sé on i aquest any, per canviar una miqueta, com que ja havíem portat dos anys fent el mateix espectacle, hem decidit donar-hi un, un altre tarannà. I en guany tindrem un recital que farà en Jaume Arnella, i en, bueno, que és molt conegut, i en Carles Velda. Efectivament, qui no coneix en, en Jaume Arnella? Jaume Arnella, d'on són així. Això una gravació que teníem del YouTube i, per tant, doncs, aquí es pot veure els que graven, els que no graven i podem sentir als dos costat, eh? però eh, aquest seria un dels, dels casos de Jaume Arnella, un home... Sí la gravació és de quan érem petits, perquè és que hi ha sigut tota la vida, eh?, el Jaume Arnella. Sí, jo penso que sí, eh? És històric, sí jo el recordo d'això, eh? d'aquestes les correntes del vi, per exemple o les correntes del bon vi que era el que estàvem sentint ara fa un moment, però també el podem sentir doncs amb altres peces, com aquesta per exemple una porqueria això una cosa, al Jaume Arnella era de l'àrabada de bo? Sí, sí, sí de quan érem petits sí, exactament <laughs> tu encara no havies nascut, ja no, Ferran no, no, no sé no, però també ja. deus haver escoltat discos de l'Àra Badabó o ja no sí, sí, sí ah. també. en Jaume Arnella, un dels components del grup Àra de Badabó Granolles tenen vinaixa un personatge incordiant hi ha qui l'almenys preiat sempre, hi qui el segueix admirant. 1886, Armengol, Vina, Xaigat, neix de Francesc i Polònia, es plugues de Llobregat. El Jaume Arnella, un home d'aquells que <coughs> nosaltres recordàvem la Blanca, gairebé micròfon tancat, que dèiem que que l'havíem trobat eh, amb l'Ara de Badabó, per exemple, i, i amb alguns altres. La gent que anaves de colònies, doncs, cantaves les seves cançons. La gent que sorties el cap de setmana, cantaves les seves cançons. Sí, a casa hi havia um, uns quants discos. Sí, era, era interessant. El Xesco Boix, eh? Uh -huh. Bé. Estem parlant d'uns quants dies enrere, eh? no gaire, eh? Ferran, no gaire, gaire. gaire. no gaire. No. Unes dècades el Ferran no. encara no havia nascut. No. El Ferran era molt jovenet. <ríe> Bé, anem eh, i passem ja, com dèiem, a la recta final, perquè tenim més novetats. Què més tenim? Bé, bueno, ara, per continuar, després del recital d'en de Jaume Arnella i en Carles Velda, eh, tenim dos grups més per acabar el diumenge, i que, un és Chac Moum, que ens hem hagut una cançó abans, que són els, els integrants del Patú, i a després hi ha uns italians, que aquest any han volgut incorporar el, la dansa italiana, més concretament la del sud d'Itàlia, el que sigui en la Tamurriata, que és més de Calàbria, i després bueno, hi ha la Pizzica, que sigui de la Puglia, que siguen el, el taló de la, de la bota, i, i la Trentela, que la Trentela tothom la coneix, bueno, més o menys. Bé... Penso que hem explicat una mica doncs, com és el festival. Potser el que hauríem de dir és la gent que vol participar, com ho han de fer i què han de fer. Això la Blanca explicarà. Què han de fer, Blanca? Uh, bé, es pot treure l'entrada, uh, un abonament anticipat, als que els interessi participar a tots els tallers i concerts i amb el dinar inclòs tenim un abonament que per 60 euros eh, ho inclou tot excepte però, el divendres és. excepte el concert del divendres mm. però per obtenir aquest abonament queda una setmana es pot fer fins al dia fins l'11 de, de... de setembre sí. i el concert del divendres eh, quin preu té? són 10 euros el divendres son. el 10. divendres sol són 10 euros, sí, són 10 euros. Bé, són... és un pre-festival és un pre-festival Llavors també hi ha l'opció de comprar l'abonament al mateix cap de setmana del festival, però llavors seran 70 euros. Mm? I a part d'això doncs, també es poden comprar entrades pels tallers eh, de manera sueltos, cada un, que són 10 euros, o, o pels espectacles també per separat. Mm? el mateix dia al festival i abans, de, abans sí, dels tallers i abans dels concerts sí, A gent... on, on s'ha de comprar això? Bueno, la gent quan ve, si no volgués una entrada anticipada perquè no hi poden ser tots els dies els dos dies sencers van directament al pavelló que és on es venen les entrades i allà pues, diuen jo vull fer un taller de tal o vull fer un taller de qual pues, agafen només el taller i paguen només concretament aquell taller, vull dir que això ho poden fer que ja no és tancat que tenir la possibilitat d'agafar coses sueltes clàvidemment, si les fesin totes sueltes seria més, molt més car que no pas l'abonament. Molt bé, alguna cosa més? Mm, no. no. només eh animar a tots els que els hi agrada ballar, doncs que provin danses noves, perquè en tenim aquí un mostruar impressionant, n'hi ha de tots tipus i els que els agrada ballar, doncs, jo crec, almenys Segons la meva experiència, ens agrada ballar-ho tot. Eh? Llavors, eh, tenim una oportunitat aquí a Porreig mateix d'estar de, ballant un cap de setmana sencer. Això no passa gaires vegades. De no bé, doncs, eh... Una petita... Sí? Una petita sí? visualització. Sí, sí. Que pel dinar aquest any, pel dinar de diumenge, que ja la gent pot venir, si vol, pot comprar un tiquet anticipat de dinar, també. El que passa que han d'anar a, bibli... a la biblioteca de Porreig, i ja han de Berguedà, i hi ha informació sobre el, la compra dels, dels tiquets anticipats de la, del dinar, diguéssim. Només el dinar? Bé, bueno, és un pack de dinar, Carles Velda i Jaume Arnella i els dos concerts. És només que, és l'opció que, si la gent del poble vol fer només aquest, aquesta part de festival, tenen l'opció de fer-ho per, per un modi, sembla que són 25 euros doncs bé, doncs moltes gràcies a Ferran Vilà, gràcies també a la Blanca i Gern i ara us deixem amb una música música d'aquesta doncs que ens han portat i que podrem també seguir en el Festival Folk aquesta música que ens portava el grup un grup precisament un grup diferent un grup ah, la doncs escoltem el, i amb aquest grup us deixem de mes cens le plus précieux des héritages, un caractère de rebelle et le goût des terres sauvages On me des musicos prêtis à jouer par à la ronde, une poignée de danseurs riches sous lèvre et le monde. C'est celui qui dort Fouche à Fordemont Avec votre aide, qu'aucun de sort Oui, je ferai danser les morts Fouche à Fordemont Avec votre aide, nous allons faire fort Allons un peu de courage Que diable mettons du cœur à l'outrage pour mieux se faire lécher par les flammes Que de perdre son âme